Doncs, uh, tinc una companyia uh, que es diu Pagans uh -huh. i nosaltres um, fem, fem espectacles, a veure, he fet moltes coses eh, a la vida, però últimament amb el que estic a nivell teatral és que aquesta companyia fem espectacles en llocs singulars. Uh -huh. el, per exemple, n'hem fet en el bosc, uh, sempre fent servir tecnologia, els mòbils com a part de la dramatúrgia...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 I, i això i amb, la, amb la nostra companyia apagant fem servir el mòbil allò que a tots els teatres et diuen apaga'l mm. nosaltres els fem servir i em sembla molt interessant sí, sí. bé, un estil, un estil de teatre de carrer una miqueta mm. divers no? en sí, aquest sí, cas sí. no només utilitzes el que trobes per allà, sinó també a la, la tecnologia com deia, com deia un actor amb el que vaig coincidir és la màgia efímera del carrer